Kelimetan Habibetan Da. Mi još govorimo o poglavu u odjeći i u kasnama. Došli smo do 1344. hadisa koji je nastavljen zabrana oblačenja prugaste odjeće sa slikama, žute odjeće obojene šafranom kao i nošenja zlatnih prstemova. Ali ne bih talim anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam zabranio da se oblači kugasta odjeća sa slikama i žuta odjeća obojena šafranom, da se nosi zlatni prstin i da se uči Kur'ana rukuhu. Ovi hadisi koji slijede ili govore o tome šta je zabranjeno oblučeno snog. Koje boje su spode kada je u pitanju odjećeg slava? O govori sljedeći hadis koji nanosi Abdullah ibn al-an ibn al-as pa i veli Allah poslanjih suzom Allah ibn al-an ibn al-seleme vidio dva dijela žute odjeće obojene šafranom pa mi je rekao, ovo je odječe zato zatojni oblač. Pitao sam, počun je oprati, rekao je ne, nego je spala. kada o pitanju odjeća osnova je da je svaka odjeća dozvoljena osim one za koju postoji je li jasna se izuzima, jele a koja je zabranjena po islamu ovih diskursima govori o bojama odjeće koja je zabranjena odnosno vidimo kako što kaže islamski šta kažu islamski sporne su tri boje je odjeće, u stvari dvije, pošto, pošto jedna vrsta odjeće se spominje u mehadijesu, jedna je odjeća koja je crvene boje koja dobila od šafana. Imamo čisto crvenu boju. Što se tiče crvene boje, sa kojim su pomiješane i druge boje, islamski učenjaci se složu da ona dozvorena. Znači, ako imamo odjeću crvene boje i ali nije čisto crveni, nego ima drugi boja to je odjeći tako takva odjeća je dozvoljena po e, jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. Oko čisto crvene boje postoje razilaženje među islamskih učenjaca. To je da, je da je sva naša odjeća crvena, da nima na nju nikakve druge boje. A to ću malo kasnije spomenuti. Imamo odjeću koja je obojena crvenim šafranom a imamo i odjeću koja je obojena žutim šafranom. Te odjeće, odnosno te vrste odjeće i boje se spominju ovima nisi. Ako sagledamo mišljenja islamskih učenjaka je, po ovom je pitanju, vidjet da su sporne, ili sporna odjeća koja je obojena crvenim ili žutim šafranom. Dok su ostale vrste odjeće i ostali boje dozvoljeni. Prema tome sve sva odjeća da su sve druge boje odjeće su dozvoljene, samo su sporne jeli crvena i žuta koje su jeli dobile boju od šafa. Još ovaj u sljedeći radi isključno pročitate što mi na Pa videti da je zabrana koja dolazi od poslaniha iz sela Toslana da je došla zbog za odjeću koja je obojena šafrana koja dobila žutu ili crvenu boja. Što se tiče drugih boja, koje su jeli, ovaj, crvene i žute, pa nije nastala od šafrana, to a ta odjeća nije spod. Mada sam slučanaci kažu da treba izbjegavati jer ovdje se radi o običaju koji su, su tada imali jevriji, da su nosili žutu i crvenu odjeću obojenu, znači šafranu. Obojenu šafranu. E to je razlog zakonja. Oponašanje nemuslimana i to je bio posebno njegov objećaj, njihova tradicija i zbog toga je kada je celak prslam zabranio žutu i crvenu odjeću ujutim po tom pitanju kažem postoji uh, postoji razilaženje islamskih učenjaka jedan dio islamskih učenjaka smatra da je nošenje takve odjeće har, jedan dio smatraju da je mekru, da drugi smatraju da je da je dozvoljeno. U svakom slučaju po pitanju po ove je na žuta i crvena odjeća, boje odjeće uh, islam nije tako rigorozan kao što smo kao što nekada možemo naći kod pojedinaca ili da zastupaju tako regulozni stavlji. Ovdje se znači, zabrana veže striktno za odljeću koja je obojena u žuto ili crveno domaćim, odnosno divnim šaframom. Tako stoji u komentarima narisi. Zbog toga što su jebreji tako postupali, to je bio njim običaj i njihov prednici. Moga bada prijatno da šafram nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto nešto cvijeće, cvjetovi. I od njega se pravila boja, farbila se odjeća u ovaj, tom boju. Postoji divniji i domaći, pitu mi, jel, šafran i tako da je bio običaj, da je grijeji, ovaj, boje odjeću šafran. O tome se govori i sljedeći hadijs, kaže, zadrano je bojiti se šafranom. Enes radijalo Anhoj rekao, Lahu poslani kada je izbranio da se mu šarac oboji šafranom. I ovaj hadis govori zabrani bojenja šafranom i potvrđuje nam prethodno mišljenje. To jeste da je samo zabranjeno plačite žutu i crvenu odjeću obojenu šafranom. To znači, ako imamo odjeću, crvenu, žutu, obojenu, koja znači, do, do, pa je dobila boju od neke druge materije, ovaj, tako odjeća nispođa. Ima da kažu istana uključenjaci, bolje i tako odjeća izbjegavati dozvoljeno je, ali bolje je izbjegavati da ne bi na neki način oponašali ne da su i uvrije u odjevanju. <kuh> je jasno pitanje ove odjeće? Vrlo često se ovo pitanje potiže među muslimanima. Žuta odjeća, smijen se nositi, crvena itd. Kao što vidimo, prije svega to se odnosi na ovaj odjeću koja je objena šafrana. Žutim je crvenim, a druge boje pisati učes kao da nije spodno, osim a, što je bolje izbjegavati odjeć koja, koja je ovaj cijela crvena ili žuta. Znači pa je čisto crvena i čisto žuta. Pa po vjerovatnoća do dva mišljenja učinjaka da je dozvoljeno nosati jenika žutu, sa šafrana, sa šafrana, Da. Mm -hmm. i po kažu... toga se razilazi. Znači, jer ne određe koja je obojena šarfranom, jer po toga je posljedno tri mišljena. A ovim drugim sad ovim bojama kada se bojeli pa Rekli smo nije spodno. Znači sve ostale bojene nisu ni, o, nikako sporo. Znači razlog, bilo bitno shvatiti razlog zabrane, odnosno povod poslanikova, ali i srata uslana hadisa. to mi smo govorili hodno često. Treba doći do povoda, odnosno do uzroka zabrane. U ovom slučaju to je bilo ponašanje jevrija. Što znači da sama boja kosevi, crvena i žuta, nisu one sporne boje. Nisu to boje koje su nešto ovaj, zaplanjene, nego u to vrijeme običaj je bio da jevrijega farbe iskoje odišu žutom i crvenom bojom, onda su šafrani. Sljedeći, Hadis govori isto o farbani, kose i mijenjanju sjedi i glavka. Ovo isto je jedno pitanje koje se velo često ovaj, poteže među muselanima. Sad ćemo vidjeti šta kažu Radisa, odnosi kažu na osnovu ovih Radisa i ja sam sključenja. E, prenosi džabir i abullahi, Allah mangu i karna. Repubku Hafej je dovedena dan osvojenja meke, a glava i brada su mu bijele, potpuno bijele, poput sugalne. To je jedna vinjka, je e, bijelog cvijeta je podala. Pa je malo posanika rekao, promijenite ga nečem, to, jes promijenite oaj, te sjede vlase, odnosno vlake, nečinjamo da se nekom boju, ali se klonite crne boje. To jest izbjegavajte crnu, nemojte crnu. E, na osnovu organisa postavlja se pitanje ili utemljena je MSL-a islamskom fiku da li je dozvoljeno farbati se u crnom, odnosno crnom boju. Kada u pitanju je li farbanje crnom bojom, Oko dva pitanja postoji jednoglasno mišljenje, konsenzus. A to je prvo da je u ratu dozvoljeno u ratu je dozvoljeno da, da se farba u crno, odnosno da se kosa i brada farbaju u crno boju i bojice na boju. Oko toga postoji njmana, istomskučenja. A drugo je suprotno, zabranjeno je znači po jednoglasno mišljenju istomskučenja učenjaka, farbati se u crno, ako želimo time nekoga da kažem prevariti ili da se radi o ženom i muškaracom, kad dolazi neko da prosi ženu ili dolazi neko da, ovaj, bez obzira bio ti muškarac ili žena, i on farba se u crno i time izgleda mlađa. I naravno za nekoga ljepši je. Ja. I to je jedna, jedan način ovaj, prevarije, odnosno a, prikriva na svog pravog istanog izgleda u tom slučaju za to tom slučaju za i kažem to je jedan jedan način može se desiti da žena ne upita čovjeka ili čovjek žen, žena sjedela i čovjek je ne upita je li ovaj sjedela nije i ona obojena od crno i kad dođe tadi uzme kad se kad pristupe u brak i nakon mjesec dva, tri otkrijemo se jedan. Može doći do čega? Do razvoda braka. Može doći do neželjeni posljedica. Stoga u tom slučaju za brak. U tom slučaju za E sad mi govorite situacije kada u pitanju farmanje ili vojenje crnom bojom, počni razila islamskih učenjaka. I prvo mišljenje da je to metru odnosno da je pokuđeno i zastupaju ga Malikije, Abelije i jedno od mišljenja kod Hanefija i Šafija, da je pokuđeno. Drugo, da je haram, odnosno da je zabranjeno, i to je mišljenje jedno od mišljenja kod, kod Šafija, kod pripa, pripadnika šafijske pravne škole. Imamo treće mišljenje da je dozvoljeno, a to je mišljenje kod Hanefija, prije svega kod je njegov, njegov učenik Ebu Hanife, Ebu Jusufa koji, je, koji smatra da je dozvoljeno da nije uopće pokuđeno i kaže kao što se meni sviđa da mi se supruga uljepša, tako se i njoj sviđa da joj se ja uljepšam. I većina islamske učenje, odnosno Džumburu, i velika većina je stava da je dozvoljeno u jednu dozu pokuđenosti. Uz jednu dozu pokuđenosti na osnovu ovoga, Zašto oni smatraju da je dozvoljeno? Zato što su prvi e, muslimani, su ashabi, oni koji su živjeli sposlanikom koji su slušali od njega hadise i razumijeli ga, da su mnogi od njih farbili svoje kose od crno kao što je Omer i Mbahata, kao što je Othman, Delan i druge ashabi, da su farbili svoje kose od crno što ukazuje jasno da, je li, da taj čin nije dozvoljen, pa, tvo, nije zabranjen nego je dozvoljen, Olay međutim i sad kažu bolje je bolje je izbjegavati bolje izbjegavati je se spominjemo. I to je Allah najbolje zna ispravnije mišljenje da je dozvoljeno farbati sjede vašu crnu je li boju bojom, ali da je u svakom slučaju bolje koristiti neku drugu boju. Videćemo ovon drugog hadisu Farbanje sivih vlasi je u stvari jedan, jedna praksa a, koja bi se trebala primati ispod sedmana jer kažu ignorira da je to da on nosi da Allahu poslanik nije sada prosela rekao jidovi i kršćani se ne farbaju to jest da boje svoje sive kose kanom i slično pa postupite suprotno njima postupite suprotno njima običaj kod jevreja kako su potršana je bilo da se da ne farbaju svoje sjede kose odnosno brade pa kažem sami kada i slatično postupite suprotno njima fahalifuhum on je ovaj oblik u interesu to jest naređuje kažem sami kada i slatsna pa postupite suprotno njima jel to znači da da smo obavezni bojiti svoje sive vlasi crno odnosno u drugu boju Tu ne znaš. Poslanik Alehsva to sna moji preporuče u strani. To znači da svaka narodba vodi su ne znači oborenost. Ne znači da taj čin taj čin pobožan. E zato oni koji zastupaju zastupaju mišljenje da je e, dozvoljeno sprečivati grad u oni su evangelisti. Ovaj Zašto? Zato što onom ovaj ali su koji govore puštanu brade i krestan brkova kažu suni kada je svadusan khalifu jehuda suprotno postupajte židome i i kaže je li kratite brkove puštate brade što znači da je u tom i u tom slučaju da na li pani znači da e, potpuno puštanje brade i neuzimanje e, ništa od brade nije obaveza nego da je to samo suni kada je svadusan preporučio kako bi se razlikovali od židova i kršćana. Što znači da naredba da se razlikovali od židova i kršćana ne znači i ne povlači uvijek obavez. Nego je to samo nešto što je prepotučeno kako ne bi njima nalikovao. O oblačenju hiber, hibera odjeće. Kaže trane veli pitel smene simili malikara di abla koja je odjeća je bila najljubra vamo posle Nikoj koja mu se najviše dopadala, Rekao je Hidara, a to je jedan njemenski vrtač ukrašen bojama. Ukrašen bojama. Ola Hadis nam svega govori o tome kako odjeću je poslanika Aleksa Lata nosio i volio da nosio. I to je ukrašena odjeća. Poslanika Aleksa Lata Oslama imao je nekada je običaj da nosio ukrašenu odjeću. Uvijek u druge Hadisi govori vidjet ćemo da je nosio skromnu odjeću. Hadis ukazuje prije svega da je dozvoljen ublačiti ukrašenu odjeću i odjeću u linije koja ima određene linije ili pruge Oblačenje Oblačen je koje su bile slike devinog sedla. A Ištara del Laha je rekla jednog jutra je poslanik Elinistana Prosa izišao, a na njemu je bila odjeća od crtlog krzna koje su bile slike devinog sedla. U hadisu se Za ovu odliču kaže mirko, da odnosno, su pravi se dune ili krzna ili lan ili, ili svile. To ne znači da je psanika ili isona, to sam da je bilo od svile. Hadis govori o tome da je dozvoljeno oblačiti odliču na kojoj nije lik insana ili hajvana, odnosno živog bića. Mogu biti određeni jeli, u krasi, Jo tregene slike, al da pod uvjetom da nije živo biće. Insan il hayawan. Ili kao što obično aj danas razmištim napisi koji koji su ili haram ono da na greh, koji koji onda nose tako lepo. Daram tu zabu malo istavljači. Oblačujem duboko grubog donjegog OTAČA i zakrpljenog donjegog OTAČA, govore da je rekao, došao sam kada je išla žena pa da ona kod mene izodila donji ukrtač grubog platna, kako se pravi u Jemenu i zakrpljenog donjegog ukrtačka i nazivaju zakrpnjača, potom se zakrilala da je lav bosanika lešla na pesan na presavju ta dva OTAČA. A najispri svega govori o bosaniku ali je slatost na skromnosti u djelanju i u drugim junarički imali uživanje počenito i hadis nas postiče da je pohvalno smendu i da se u tome ugledano kako saime sallallahu alajhi wasallam znači nije obavezno po pitanju odjevanja odjeće je i vanjskog izgleda islamski propisi nisu tako rigorozni što mnogi od tih propisa pri svega na preporuču određenih čin i islam nije došao da mijenja baš osno islam je došao da mijenja našu tri dušu, srce, odnosno iman, vjerovanje i ubjedjenja. Postoje neke stvari kada upitan vanština, vanština koje su koji su zapovijedeno su ovaj zahtjev za nas, obaveza i odnosno i zadatak. A većina stvari od djelanja kao što vidimo su nastupio ili menduba nešto što je posebno preporučeno ili mustahab odnosno što je pohvalno i ili što na stupnju me kruha nešto što je poklično. Za, zašto ovo ističem zato da ne bi a, pošto pojedini muslimani previše ozbiljno i rigorozno uzimaju propise ovaj odijevanja i u u tim slučajevima zauzmuju najstrožije. Misleću da je najstrožiji ovaj najpravičniji što nikad Dobro se pitanje treba isčitati i, i razumjeti i onda, kad se razumiju kako treba, onda ih prakticirati i zastupati. Vidjet ćemo kasnije i ova pitanja koja govore o družini odljeće, ispod članaka i tako dalje, je li to haram u svakom slučaju ili je haram samo ako se radi oholosti, uzdizanju i tako dalje. Vrlo je bitno ispravno shvatiti te hadise i sagledati i isčitati šta su islamski učenjaci o tome kazali. Ne uzimati samo vanjsko značenje Hadisa, kažem poslanika, ali je slag. Uslan je zabranio žutoriću ili zabranio je farbanju crnu. Vidimo čovjek ofarbao se crnovi, kvotovo opolno ima skrenu s pravog kulta. Znači u tim stvarima, posebno stvarima, kao što se vide u odličaju oblačenja nekih običaja pri jelu i piću, tu islam nije posebno strog i rigorozni. Zato što to nisu najbitnije stvari U većini tih slučajeva radi se o običajima, odnosno suprotnom postupanju i tradiciji nemuslimalnoj. Jer poslanik Neslat je, Veslam je došao je određenu praksu i tradiciji običaje ovaj, koji su uh, striktno vezani za sedmjenika islama. O preklivačima. Kaže, Džavr Adel Adela rekao, nakon ko sam se ženio, Allah poslani kadeh i sallat v'sallam je opitao jesi uzeo prekrivače. Rekao sam ode kde mi prekrivači. On je rekao bit ih. Džavl je rekao kod žene je bilo prek... bio prekrivač pa sam rekao ukloni ga Žena je rekao pa Allah poslani kadeh i sallat v'sallam je rekao bit ih. Ovdje se radi o korištenju prekrivača za lebra. Ili prekrivač ili zastri koji su na vrata u to vrijeme nisu imali vrata, imali su otvore samo za vrata, stavili su uglavnom neke prekrivače ili zastore. U svakom slučaju Hadis govori o tom da je dostojno koristi prekrivače za posteljinu ili za prekrivače za krevete, za, za ono čime se pokrivamo. Samo je uvijed da ne budu u svili. Samo ne su biti u svili, to mi smo govorili u I razlog zabrane svili. I u ovom hadisu, kao kažem magneviju, radi se o jednog džizi poslanika ljhsana, proslana, koji je govorio o prekljivaču koji treba tek da stigne, a uopće nije bio još ne stigao do ovog jeli, do džabra. Ograničavanje na nužno kada je riječ o namještaju za spavanje. Džabra djela jednom prenosi da mu je labo poslanika ljhsana, proslana, rekao čovjek koji je dovoljna jedna postelja za njega, druga za suprugu, treća za goste i četvrta za šejkera. A dizgovori o skromnosti. Odnosno govori o tome što od od nami što je treba imati odnosno poslednje leže ležeje u kući. Treba imati, trebalo imati više nego što je potrebno i ono što je preko naše potrebe pokuđeno. Kažu znači kući nad pokuđenoje da imamo u svome staroj u kuće ono što je preko potrebe, što ne koristimo i to se smatra hvalisanjem i uzdizanjem ovog dunjavučkim ukrasima, a time je šreta zadnja. To ga raduje kad se ljudi hvalaju dunjavučkim blagodatima, i uzdižu i natjeću u tobi. Jer zna da će to do Laha, i da će i to možda na kraju odvrsti do, do propasti, da u Džene uzraši. Jer dok se počne čovjek hvalisati svojim imerkom, a uh, kućo namještajamo i tako dalje to je loš na želi da ga okreni od spomena na Allahu subhanu ve na hilet odnosno od ibadeta kažu sad neki sad slućenjaci jel znači šejtan u tome čovjeka podstiče i pomaže pokazuje šta pali ima na hadisu napisani je sad usao rekao jel, neka se namala vidi uh, tragova namovi blagoda To jest, hadis je vjerodostojen, ali šetan i hadisa je zaupotreba. Šetan dolazi čovjeku i citira Hadisa. Znate sve Hadisa, dolazi i citira. Ali on objašnja, daj svoj komentar. To ti je vidi, obud se dobro, lijep. Ali to nije više zbog ljepote, zbog toga što je poslanik Alisa Vrsa volio lijepo, što je ojdeći što kaže da je Allah lijepo volje ljepote, toga. Nego ljudi se oblačuju da se pokažu kako su jelite napredni, odnosno kako su inučni, kako nam se kvalitetno odličuju, kako jašaju kvalitetne vredne jahalice i tako dalje, kako su u sve napucali, jer ja što kažu po navodnim znacima, sve napucano, sve vrhuski kvalitete. To je islanta smatra pokuđenje. A može to od čovjeka odvesti jelite do, može odvesti do propasti, jer doga uvrti ohlust, doga to ponese. Kad on počne da voda po zraku, to je znak da je gotovo. Da on postao rod Dunjavnog. Ne znači da je zabranio, nego da je površno Nije zabranio. Zabranio je samo u ovom slučaju. Neki kažu da ako više ležajeva u kući, više nego što nam treba, tu naravno dozvore da svaki ima svoj ležaj koji je slavno, i žena, muž i djeca, i za goste, jel? A mimo toga je sve pokluđeno i može odvesti u propast čovjeka. Kažu, ako imamo viška, leževa ili posteljina kaže, preko potrebe, onda smo kad je tako šeterno ubezbijedili premičište. Neki hadis tumače da ovaj je Da smo šeteno ubezbijedili premičište naše kuće. U sljedećih hadisi govore o zabranjenoj leži na leđa i staviti jednu nogu na drugu. Džanin Adula radijel Anbu prenosi da je poslanik Aleksu Vrselam rekao neka niko od vas ne leži na leđima, stavljajući jednu nogu na drugu. Kaže, aplativni termin prenosi od svog Aniđira radijel da je vidio lao poslanika Aleksu Vrselam kako ležiju Džanin na leđima sje, s nogom prebačeno preko druge. To se mislilo kada ovaj pokupimo noge i stavimo recimo desutra pored. Zbog čega? Ono nije zabrana tak takve ustevaže. Po svakoj je po svakoj cijeni, u svakom slučaju nego oni se misle da ćemo na taj način ostati svoje svoje stidno mjesto Samo u tom slučaju je zabrana. A lečina leđa i staviti ovaj pokupiti noge ono kao što vakopstan mnogo preko drugi, onaj nije zabranjeno. Samo znači, moramo parstiti da, da načene otkristiti noževe. U to vrijeme ovaj, muslimani su nosili ogrtađe godinji do njiza, samo se okomotaju, kao je ovaj, to platno po sebe i postala je mogućnost da, da im se otkri mjesto. I zato je poslanika Risala sam to ukazao s tog razloga. Međutim, u načinem slučaju kad nosimo ove pantalone isto trebamo boditi blivu načinu sjedenja, jer i u tom slučaju mogu može se ukazati dosni stidno mjesto bilo znači da se radi e, o muškarcu do ženama znači moram paziti da da se stina mjesta ne ostika i to je pokuđeno ovaj kada sedjimo družno zato treba voditi brigu kako sedimo da vodimo brigu islamskom edebu sledeći hadis e, on je uvod za je naredno predavanje, hoćemo ga ostaviti na sljedeći put, a govori o podzanj donjoj odjeće i do pola potkonjice. Odnosno, podzanj donje odjeće do pola potkonjice. I o tome vidjet ćemo ja li, ovaj hadis sljedeći govori o tome e, odjeće koja pada proseguće po zemlji, koja pada ispod članaka. Ovim ćemo završiti pričeračnje hadise. Molim o latišnji od tala na nas povući naše uvjelike jera podori smo razumevali je. Ima kako nasloča. Postremo par. Je. Ali hoćemo zbog. Korakno. Ali druga isto je ovaj prvi hadis koja je na sredina napunjena kvalitetnim vlaknima, kaže Aisha da ljava rekla na koje je spavljala ovu poslanika lijeku 7-7 je bilo kože i napunjene paleminim laknima. Ovaj, prije svega, e, govori o tome da je dozvoljeno koristi jastuke i ovaj, da je dozvoljeno e, koristi postelju, napunju e, svim onim što je dozvoljeno i da se izbjegava svi kad je u pitanju ovaj, posteljina i ono čime prekrivamo posteljina ili jastupu čega pravimo jastupu, treba da izbjegamo svijetu. Dozvojeno vidimo da da je ubude to i od kože, može biti od kože i dozvojeno koristiti ono što će nam spavanju činiti e, udobniji. Oblačeno je bez otvora i sjedana, podbijena koljena, gruž se odjećom. Džaber na delu Andru prenosi da je lao poslanika, ali se nam zabranio, da se jede lijevom rukom, da se obuče odjeća obuče na jednu nogu, da se nosi odjeća bez otvora i da sjedne i na napodvijenije noge obrnuši se obrtačem, prijevajući tako svoj sponijom ga. Ovo je taj hadis koji objašnjamo razlog zavrani, ona dva hadisa koja smo malo prije pročitali, ova dva hadisa sam preskočio jer desiti se nisam vidio a se mislim da da nema rukava po nekim ovoj pokučen zbog toga što mu se može ukazati potrebati za zaštiti od štetočina i se može spotaknuti pa pasti pučacki ka kaže da se odnosi na oblačenje jednog od tača pokrivajući dio tela i kaže da ako se prilikom toga otpe avritunda haram suprotno imetu znači eto mislim da se to odnosi na korišćenje samo jednog bogatača samo jedan komad ili jedan ogrtač, da se njime prekrivamo ovaj, tako, jer može doći do otkrivanja abreta u nisostidnom mjestu, i to je hrvom zakonu. Moramo goditi brigu svoje otjeće, odnosno da pokri, pokrivanje abreta je obalic, hlađu, a otkrivanje abreta je hrvom analognom Stoga moramo goditi brigu da abret, naš, naša, naš stidni dio tijela, bude pokriveno u svakom slučaju. A to je po jednom višljenju pojasa, do koljena i do ispod koljena kod uštanjaca. A kod žena je po jednom mišljenju, sve osim lica ili šaka, a po, jednom, po drugom mišljenju a, da celo cijelo tijelo žene Agra, odnosno stivno gospodine. Ako ima kakve pitanja, božno. Načelno je da kada zapamtimo večeras posebno pitanje žute i crvene boje, odječe ti pitanje farbanja i bojenje sjedih vlasi u To je kvar jedna mislara koja je bilo često ovako bila nejasna u studijama pa se pa se dvojmili ili nisu dovoljno imali informacije o to kako bojunit. Da što slušate, u blaži ne skidano Stani kada islatu slami u levolju, boliju, znači, de, koristiti desnu stranu svoju. Pa je oblači i rodiči. Oblači i rodiči i oblači. A skidanje a skinare